Пахощі, господи, це ж, це ж той самий запах кориці й ладану. Смерть. Чому цей запах? Звідки? Навіщо він тут? Я гарячково озирнувся. Порожній будинок лиховісно витріщився вибитими вікнами у ніч. А може, це саме ніч? Саме ця темрява повільно вповзає в руїни стиснутим, сконцентрованим злом, що вишкірилось у передчутті швидкої здобичі.